Ja, det är det jag undrar lite för min son som spelar mm. själv hockey. Liksom. Jag vet att Malmö är ju nere, väldigt långt ner i åldrarna och, och scoutar och ligger på. Tänkte, Rögle har inte alls det arbetet, de är inte alls så aktiva på det sättet. På gott Nej, och det, det, får, det, det får vi ju inte. Så att om nu Malmö gör det så får det står för dem. Men äh, vi följer ju Skånes regelverk helt enkelt, Skånes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 så att då, de som har varit hemma, då har inte varit något värre än en, en förkylning. liksom. Mm. Någon hade bara huvudvärt och sen. Kom, sen fick man bilan vecka och kom tillbaka. Hur funkar det i det om man testar, eller ja? Ja, Hur funkar det i det om testar innan varje träning? Eller hur funkar det för att hålla undersöka som har blivit smittad? Eh, det, det är ju symptom som vi går på. Mm. Har de symptom så stannar de hemma. Och, eh,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 Mm, ja, det, det väntar vi på också Så att barnen slipper vara på till klockan tio Ja, det kan det, Då, det förstår jag Då är det ju lite vad, vad tycker du bör lyfta skånsk hockey Och vad för att få fram Fler talanger till Jag tror att det är arbetet vi håller på med I alla klubbarna Att få barn att börja spela Att få det är där det ligger Vi behöver ha en större bredd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 Börjas barnen spela hockey så, och då mm. vet du vad du ska göra på helgerna i alla fall. Ja, då är du hockeyförälder. Hockey, det, är... ja. det, finns, det finns ingen fritid som man fick en barn spela hockey, så är det bara. Nej, då gäller det att trivas i ishallen. Mm. Ja, eh, jag tänker på... Ni sa att ni i Röglien har heltidsanställda tränare som på de äldre nivåerna. Och, där, och, och det, det är jättebra. Eh,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 Men det ser inte så ljust ut Men eh, vi ska släppa dig nu Jag hade en sista fråga Nej, <laughs> Kolla liksom. ja, Jag är med <laughs> <Kör på. laughs> jag, jag, jag tänker på din, din egen del Det är så att i Högliga har varit fantastiskt duktigt Under, må under många år Att skola mm. tränare som, Unga tränare som kommit upp Och fått typ klubbar så nu Senast är det nu mm. Mattias som fick gå till Oskarshamn Och de gör ju ett fantastiskt jobb där Har du själv några, ja, några säga. ja har du själv några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 Tack Då har vi efterträden ja. Vi pratar med nu till Chris och Cam då. Ja vi får se Vi, vi kan sätta det som helst Vi hörde det först ja, Vi ska släppa ja. dig Linus Jag vet du har familj som väntar så att, då, Vi så. tackar så mycket för detta Tack så, och, ja, tack så mycket. Tack själv tack. Du det, av? det gör vi Hej. Hej Hej. Ben Smith Vill arbetarna försöka förlänga mig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 Sen är alltså, det en kost kostnadsfråga ju på eh, Craig ju. Men när de tyckte det var varit för dyr så hade de ju löst ut den redan för länge sedan ju För att bl.a. med kostnaden visst Det hade ju varit fram till, till mars, april kanske de har fått lösa ut den Men ja, jag tror nog bättre att behålla så länge det går Kommer att dyka upp skada och då lär vi behöva Vad säger du Mattias?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 ja vad redan man får chansen. Det tycker jag är väldigt bra resonerat, sunt resonerat att enda alltså, han, han, han kan göra egentligen i år är att vara förberedd. Det liksom. han kan han inte påverka. Absolut inte. Ja. Äh... men han har, han har ju varit kaftän och så hur han ska uttala sig. Han är ju väldigt proffsig och bra. Alltså, han tycker säkert att det här är pisstråkigt över taget. Men han är professionell. Ut i jag... fingerspetsarna. Ja. Ehm. Um...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 Ja men då gör vi av med spelare För att leta på lönekortnaderna Det är antagligen det som kommer hända av vissa lag Antagligen bland annat Malmö som har väldigt tufft ekonomiskt Och det är väl andra lag som också har det Eller alla har ju egentligen det mer eller mindre Men är det så det kommer att ske tror ni Jag då spelar det ingen roll Tänk på Karlskrona när de Gick ju på en dubbelsmäll sången Gjorde av med sina spelare för liksom ja vi har ingen chans så liksom, vi har konturer och vi kommer inte liksom, behöver inte kvala. Sen fick de inga pengar för att de kom, kom in i ingen vanns land. Och, men, de, men de gjorde det om man spelar på så att tillätta på Och då menar du menar egentligen, det du ville säga att du ville att corona skulle kommit innan cykalskronor hade varit kvar där och stängt Nej, nej. <laughs> nej, jag var menar att det, bevisen finns ju rätt att jag tror att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 Ja, det skulle jag nästan kunna säga. att Det blir ändå inte. Så, ja, nej. Men jag tänkte bara vad tradet egentligen om man om man spelar i hockey-sänskan då. Då blir det ju jättesvårt att komma upp egentligen. Alltså, det blir ju svårare då. Alltså, för då om jag har förstått rätt så blir det, så var det bara ett lag som grupp ju och inte två. Ja, det är ju frågan om att de, de inte lyfter ett eller två i så fall. Men det ska, man vill ju ändå att alla ligor ska kunna spela därför. Alltså Absolut. Det enda är ju likadant där jag också. stänger nog den lägen där med. Så jag menar, kolla Vespie. De kommer ju inte ta så många poäng där. <hör> där kan man ju inte nämna lite kort om man bara ska ta Vespie. En gammal rögelspelare som Rögel släppte här nu. Raffael Lavois. Han fick en skrisk på halsen igår eller förgår tror jag. Och fick ut. Yes. Oj!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 SHL är en sak. Hockey all svenska när Jag hade bli lite kännbart. Men någonstans som det hade varit verkligen lägga stänger stänga, kanske ligan, i så fall Division 1 och så där. Men sen Därför så spelar du först i olika regionala serier. och Sen ska du ha sin all och så att du får längre resor. Alltså de, de klubbarna kan ju inte ha det roligt. Division klubbar får inte någon publik. Och har inga, har massa utgifter. Sen kommer du få ännu längre resor. Så ska de då sen inte kunna gå upp eller kunna... Trella, Alltså då man måste ju tänka till lite hur man gör. Antingen stänga ner liksom och lägre serierna. Liksom ni kommer varken trilla, trilla upp eller trilla ner. vi liksom, tar den här säsongen. Ni, ni får avsluta helt enkelt. Ja. Det är väl egentligen det mest rimliga. Det är en sak med SHL där det finns tv-pengar och man säger att där kan man ju spela för den mm. sakens skull. Ja, men vi kan hålla på och diskutera detta man stänger SHL och stänga ligan hur länge som helst.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 Ja, samtidigt som man har tänkt att vi, vi går tillbaka fem säsonger och sen tillbaka för nu har drögligt som har läget ner Absolut, om. så är det ju. Men eh, nu ligger inte vi där nere. Nej, just det. Nu <skratt> ligger vi där det Ja, exakt. <skratt> ehm, Tem Jag har tyvärr ingen stått på det. Han skulle ju vara tillbaka här nu, men han hade inte tränat i veckan. Varför. Ja, han kommer inte spela med Malmö Nej, det tror jag inte.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 och det är ingen säger jag så att vi, ja, vi måste ha Anton Bengtson som center Fy fan ska vara, han har varit som ute på Det Ja, han har varit jätteduktig. <laughs> han måste vara en av de mest underskattade spelare. Ja, det, men du det sa väl Hugglander också. Han tyckte att han en av de bästa spelarna han har spelat med. Alltså det är sjukt. Alltså det har ju rätt många sådana underskattade spelare. Så kan han väl låta räknas in i den kategorin. Ja. Ehm...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 det arbetar på torsdag, kanske Så att Rögle inte spela igen varför innan Ja det, Så kan det vara Men eh, jag kan ju säga att eh, Det man har sett av Rögle Och det man har sett Jag har ju inte sett mycket av Malmö det kan jag inte säga Men jag har ju läst mig till Då eh, får någon Malmö göra årets bästa match För att de ska röra Överhuvudtaget rå på Rögle Tror jag ja, Det är ju så Ma alltså, Det är verkligen ombytet av roller Malmö har ju som jag har sett dem. De har ju spelat stundtals bra. Lite som Rögle var förra året. Man spelar stundtals bra. Gjort ett antal. gör 12-13 minuter riktigt bra. Dippar senare minuter. Och om dippar de minuterna, ja, vips. Så släpper de in 2-3 mål. Och sen är matchen förlorad. För de orkar aldrig om igen. Och det känner man igen. Alltså det är så typiskt gammalt rögle syndrom. Liksom. Uff, Det är nästan. Bara nästan. Jag tycker synd om Halme.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 Mm, har de har ju också varvat, Brynäs. Ja. Noel Gundler är ju... Jag... klarar. klar där. Ja, lånad från Lille. va? Vad är det? Ja, han är väl vi att sitta i en som ska vara nästa säsong också. Mm. Ja, och så nu har vi Örebro borta. Och det är...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 Ja, ah, du sa det. <laughs> Så att, ja, jag ser ju fram emot eh, nio poäng kommande vecka. Ja, det ser också fram emot. Mm, ja, ja, ja, ja, jo, det hade varit bra. Nej ja, men jag men var... kan säga sex. Alltså Malmö och eh, Malmö-Brynäs eh, måste vi ha. Så enkelt är det. Eh, sen att man kan tappa eller någon poäng borta mot Årbro kanske, mm. men... Eh,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 man får faktiskt hylla tränarna mm. också. Inte bara Abbott, liksom, utan uh, Cody Murphy verkar ha jättebra jobb med backarna. Mm. Och liksom Janel Arn som verkar komplettera. Jag har inte sett så mycket men men är lite, lite gunnarpärs om De Verkar funka bra i gänget. Alltså, de verkar en bra, kemi verkar alltid flytta på bra och liksom, de får spelarna till ett bra sammanhåll och en bra gruppsammanhållning. Det tror jag ser på betydelse också. Ja, yeah. så so, är det nog.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 För att stödja rögle och kanske ha chans att få se en mat från soffan och träffa Chris Abbott och få lite god mat och lite god dryck. Nu så vi får leva med tyvärr. Ja, vi får bygga bygga om alla de andra läktarna också till restaurangläktar. Ja, det känns nästan så. Det är tråkigt att säga, det. den här veckan eller veckan innan där Luleå, det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 en god kall dricka och kolla på matchen och gapa och skrika lite och nu fick man inte ens göra det. Så jag säger bara hoppas, hoppas att de inte bara stänger alltihopa. Mm. Ja, jag håller med dig. Alltså, det är tukt. Det gör jag också helt med. Men hälsan får ju gå först. Absolut, så är det. Det är... Ja...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 Auf Wiedersehen, säg då Cheers Cheese. it Bye Bye go go